بسم الله الرحمن الرحيم انا ابي اساد مالكي ميربيا صيدي رضي الله عنه قال بنا نون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بني سليما فقال يا رسول الله هل بقي من بري ابويه شيء ابره ابررهما به بعد موتهما بر الوالدين باب رواه دا دای سلسله حدیث ده راوی ده حدیث ابو اسد مالکی نے رمیہ صابدی منو صیدہ کبریسته تعلق ساتي دیو یو زممن نبی علیہ السلام سو سره یو راوی ده نبی سلیما کبرینا د اللہ پیغمبر اي پاتری دې نه کيده مور بلار دا نا سچيز چې دا سرني کیو کمپله پستمرد معلمي جي مورو بلاريو پارشو محمد نبي عليه السلام او د مورو پلا د مرنم پستا او يو سورو کوښتا نو الصلاه علیهما جنازی من سکوالفو دیم مود استغفار لهما نهوده بناهونه د پارا بخنه وختن دریم وان پاز عهدهما من بعدهما او چې کوم له کول نه وده مر نه پس او سره مرسیله تو لا توصل الا بهما او خپل ولي چی او سره هغه قائم وي کول نه وسره چې کوم خپل ولي تعلق او پینځم او اکرام صديقهما مور پلار چې کوم له ګری داو اکرام او عزتونه دا تینځو حقوق شو مروبلار له مرنه پس دغه سره تعلق ساتي ډېر اهتمام په کار کوي خچ او بیا قال نیکی اصله د سړي دا اهل ودي ابي د ملګرو د پلار پر دغه نج پلار او پاتشي مدام پاک كامل نه کیږي داخل خج وريقه لقدنا هم ظننا قال عندنا و قالنا يا ابن الله عمره او الله انا قالوا ان د نبی عليه السلام کل تو ابن تايب مقام کې پراادت اجتماعي و عادي نه مسلمان کسان اعلانات کړو او داسي نغرايې مونږ ته سیم خبروم فرتي و ابو تفيل وې په دا وخت کې ما نو جوانونه مادو خانه ورخې ته ټکولې ناس په زنان را مخا مخا تردی چې نبی السلام تن شو نبی علیہ السلام <سؤال> ایت خپل چادر خور کو دا جنان پایی کې نه ماته پوسو کو نو او یې خلقو چې دا د نبی علیہ السلام رضای مور حلیمہ سعدیہ چې نبی علیہ السلام لیکته ور کړو مدغم اورتي مراد د نبی رحمت ذوی دومین دی یوسف بابا چې ابو لهبوی ني زما دا نبی علیہ الصلوۃ پیدایش سویبی ابو الہفتہ زیر ورکلونو خوشالی کی غازادہ کړیو و بلدا دا سعدیہ و دا حلیمہ سعدیہ تی مراد اسلام ندیک انقلاب و پہلا قال <Hugh. سؤال> حدثنا عمرو بن زهیر النہدی قال <سؤال> حدثنا نوہ قال <سؤال> حدثنا عمرو بن الحارث بن ولاد قال <سؤال> حدثنا حدثه انه براغ بن محمد بن عبد الله دا بلاد نبی رستم رضای چور دنم حارث بن نبی علیہ السلام بازی جامعہ در پارا وڑاولا پاکی کنستو بی مور را نو نو نغید پارا د پاری سا در بال جانب خور پلو مور بل طرف نغید مور کنستو بی رور را گی در نه نغرور نمی عبداللہ بن الحارس نبی علیہ السلام در پارا پاسی دو اگر پاری مخی تکینا معلوم شدہ خبر چې ایلہ رحمی کی اغم روپلار <سروح> دیگه او په احسان کولو شاگن سبی مروپلار رضائی مروپلار رضائی روندک هم داخین دار دی روایتنو مقصدام داشو حا حا حا دغه چا ذکر کوي ش د مانو نانی کو او تربیت کي او خوراک کار انتظام ک او سر سه کې نبی اسلام پرما چې د چا په تربیت کې جن وي هژونې خه نهکلا دهغی په کوله بیتی کللا په نه ګړله او ترجی خپل <سؤال> نار نه بچې لپغې ورنکلا الله پاک به داخلې د جنت ته. د دې روایت یعني اذكر راغلنه لمستنی دوست ازدان او عثمان ملي ذکر کړي ابو بکر ذکر کړي قال حضرتنا قال حضرتنا قال حضرتنا على الان صالحا على قال انا او ذوي وظهرنا من مكهي غوري یاد کړي چا دري لونهيده او تادي او کو کنی کای ور كلا اوسې خاوکړه نو د پاره جنته عجب شو ورسره روایت کیو دا د دو ذکر هم راغله او د لونو په ځای د خويند ذکر وسهومشت خا بینیتنم پر مایل <سؤال> او اغه زنانه چهره سفعه و خدین سفعه و خدین ری توی چې د ری پریانه باندې تیر سری را خدری وین او دا غیده اننګی تورشی د غم خورلو په وجه په د پریشانې په وجه دغه زنانه چې کلا رم جنین نه ای اثر په وخت درخ کرے کی نومو بداسې د جماعت په رزبانه ابې دین اشاره کول په خپل استو سباب باندې مې سپاول زنانه تعریف نبی کریم اسلام وکړ چې تاسو ته ام راته د عامه مين زوجه هم هغه دنا مې کونډ شي د پل دا خاون نه او د هغې یوه مې سب خاونې او د خائف خاونې همې خاون د چټ خان دان زنانه وی او حسن ماله ور کړی خدا خدای ځان یې سره کې که موږ جوړ خاوو ندی ته پاتشي وي تر چې هغه جدا شي په تزويج سره او یا همړي شي تراو د پوری دیبل <سؤال> خاوونو نه کینو ډره ډنه نه چې دمره صبر وکړي به له سړي ماسه وایي جنګ اچھا من دوما یتیم انسوچ یتیم ذان سنیدی کی نبی علیہ السلام او فرمی جزا او کفالت کون د لئے یتیم داسی پر جنت کی دوانا گوتی نبی علیہ السلام از اکرولی یودہ درمیان گوتا بلچک مور تنیزیوی ابحام تنیزیم و سب بحادر خجی د باب کې د ګاونډی د حق بیان کې جیوار ګاونډ و بین سلام یا می شو جبل ماته تا کری کوم کولو د ګاونډی وا تر دی چې زما مانو شوچ په سر ګاونډی واس جوړی تبل ګاونډی دیکې اغ ډیرته کې طرف ته اشاره د نیمه امر دا یو شاتز حق کله غړې دی دی باندې تلکی ته په څو څوکرو چې تاسو وی دی کله نه زموږ گاوند یوودی د مناندوم چې سب گاوند کې یوودی کیه پیر د هغه هم ته خیال ساتین مسلمان په طریق او شال ته ته کې وی دی یو گاوند یو هته د بل دوی دبر چې کا پیر د یو دیو جنن دی بارکره دی چداسي بي دي نه بي مسلمان نه يو هغه غير مسلمي اوستا گاوندي نو جو بي صدقات ندان ساته نبي بي صدقات امرا نبي عليه السلام فرمايو تا حديث بيان چي ما زار جبريل يو سن بي جهت حضرت اچھا اچھا او صلی اللہ علیہ وسلم تراغلو شکایتے که او تخبال گوانڈی نبی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صبر کوا ناغذر علیہ ورطا دو صلی اللہ علیہ وسلم زل بیار رہے ہیں نپدریم زل نبی اللہ علیہ وسلم ورطا علیہ وسلم اوفت رحمتاکا فی طریق پل سامان منی پلار کیواچے نکورن راوبا مقصد مزہرہ وقت نپتور رحمتاو پی طریق پل سامان پلار کیواچے ن شروخ خلق تاسو کې ور ودنه تعولې دا قرنه بار او سامان دي بار خوله دي په اړه مې دبا وته خپل گاوندی خبر په دا غدرات تنشوي مراوت مې ن شروخ خلق چلانه تي چاله دې تر دې سي اوچوندی سي اوږه تا خبر وې سي دا نه گاوندی په چراغ لوته یو خپل شا او تبنين زمانه داسي اوسې آئنده چې تاغه نخخه نو د مظاهره کامیاب بهشهغ مندي زمان کې اسې خلک مزارار کو پوجې نو چې ګاونډ ستا خراب نو او دپرهه مظاهرم ته مزارارم کول ان نې کول په کار چې ته هزاره اویر وختې ګونډی تنګول نې په کار شو کار لوک نمراد غلامان دي چې مرګ کی ورخه داو کرم چې شری جهاد کی دونه دا به وو دی تر امباځه خلکو دې ټکو نه مېر السلام <سؤال> لاغه حقوق بین کړل په هر عجز مظلوم کمزورې دا هغه دا پاره حقوق دي چې تا پیلات مري او تم مدنه سپیله تم مولاي شي سوت تم مولاي شي یستا لاسی بری دې کس تر وځي ته نه نبی در اسلام خپل خبري اخريچ کولې شکل نه بیر در اسلام فات کيده نمداوي در چې صلاة صلاة د منځه خیال ساتي د منځه وتقول لا په معاملات د ایمانكم ود الله نورې واردا ستسخيلا سني ماليكاني غلامان ابو ذر جامو ته دا معورې مست دوی چې د مع ربزه مقام کې دللی مست سریر را و د کې اوسی او به با و چارو د په غلام باندې دغ ونې ک و نقوم تهوي چا بوزه ک چ تا دا چېستا په غام دی د خپلی جامي سره ګ وولی دکه د بدل ونې خمی او بدل لګ د نه به جوړه جوړه شوی عالم تو ی دین اله اوله جام ورکړه دا ورې دې چې چل نکړې چې خپل لباس دې تقسیم کړې نیم دې غره ورکړې نیم دې ځانه ته بدل بدل ځانه وګان الله حل الله ربي پورا جوړې ته وي قال وفقال ابو ذر بزرویني كنت صاحبت رجلن ما كن ذري کړوي او سريتا قدغموا را جمیوا بنی عربائن دماوت په غرور کړه په مور سره په مور سره د چل باز ویلو ابن الثولائی پیر تاریخ حدیثیا وې چې د بلال زامته نو ازماشک کړه نبی سلام درامه نبی له درامه ابو زرعه ته وصله تا کی جاہلیت داس ترونی په ځل تر کړاله پات د په ریبانی فملم یولا انکم اغسو چې موافقت نکي استاسو سره دغه هم نه په غلامانو کې خو هرڅه وي هغه درو الله مخلوق لاذاب دې مشقت نه چې هغه دې کمزوره او په دې مشقت چې په مګار سره دې معاونت کوي پر وینه ها او اذكر معنا ما تدبروا وما حسن الملک خم خوی تلی یمن دا براکت خبرده وصول خلق عبد خوی شوم لذا نقصان خبرده و رسپیر والی تلهره نبی لم نور و ی رضي الله عنهما نبی رسول مه تاسو کو سمر ما جو قومه خادم تا لږی خادم راړو نو دا غلام سره نه خاص اگر چغه زمانہ کې غلامان خادمان زه نبی رسول مشه بیا خبر واه پاست نبی رسول مشه بدرې مې نبی رسول مې افق وا دغه نه په هر ځل باندې یویا کړ 70 کې د پدره کثرت اشاره ما ډیر करत تر لثم نجاحه دي موقعي ورش زان بنيت سراوله خول با قبل الله هلال <سؤال> ابن <سؤال> خطاب واي مونگاوسی دو په کور د سوي دیم نو مقرین کی نزول <سؤال> اوسې دوته وي چاري زیوانتي مونږ کې او چې پاتې راشي طبیعت تي زواله وحدا تمه ذاتي ته ودا هغه روینځونه هرې مخه فلسفي لواله نو مانو زیات پېټه بارته اوسې سره دغه پداوار سره نو اعجزه عليك إلا حر وجهه ها آيه نو فاتساده پارمگر خاليس محدده زمان قصوه را منو وکسانو او زبا کیوما زمان قرنب باچوک وما لنا إلا خادم نو زمان دا پارمگر خادمو زمان کش رور دغه اخواله زمان تا امرکلو نبي صلاة و سلام دا غیفا ازاد دول سرم دا حکم لندب الترغيب <سؤال> ده او دې لپاره چې نه د مختل دی دا او تاسو دی یو خدمت کوي دې چې کله تاسو په بار بدره روان دي خا اتيت ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ولي غلام ذکر نو دزمه کې نه شي ولرګیر او سیه بلې د سیماتې وي چې ما دي پیې اجر مې د دې برابر اجرم ځمانیسته محمد رسول الله ورسلم پر مهره من له تمام ملکو او دربه پکه فارتو ايو دي ره سوج په سپېړه باندې مخذ الغلام وی اتوي کفاره مدارت اجازه دي ننده ما پدال کفاره اجازه ده دیو نه زما په ثواب نه کیي ابتداءن من ریزر ها دا حدیث مانکی ترشوی دریو کسانو زیکر بخاری پا حوالا دا حدیث او دا بابهم مقررن اے کتاب التلاف اصحانی اول بابا دویم بابا مداو بابون کریم ته ځان د دې حجاب سره لري د حجاب په حواله تفصیلی خبره تاوستو کتاب الله لباس کې شو او قران کریم کې هم چې کوم د حجاب سره دی کړګي نوغه باندې سورته نور کې ذکر شو دي چې سره ده په احشار نه یو په کې مسله د استیزانم استیزان مغزداري چې کله انسان د چا مخصوص مقامی عمومی اذن الtene diratak نوکر چا پوری کړه چا د طریقو په اړه مطالعه یې نو التی په مطلب اجازه طلب کې کې ځلته ته نیلش هو کنن نو نبا ور دي شری دیږي خبرې دي چې حالت تقریبا اور کول نشته علاوه دې مجال <سؤال> ته قوت ورته کې نقصان هم راجړي په حالت <سؤال> نظر بدله کې دا نبی ارسته په پرده کې جوړ شي انې سینماليګ زاهو اتلام, حجرِ حجرِ نبی، نبی السلام من بازي حجره النبي کارشو د بازو قبرو د نبی عليه السلام ومبازر واسکی جوهر له پذرغه سره دیوال سلو کیداه ځکاټه د دروازې نبی ني صلاتو السلام دغه طرف ته پاسې دوه دغه شي سو تر یا ډېر شي ور سره نو دا وي ګوې کی د گورن نبی رحمت یختل له چپ پټ پټه کتو دې ایت انهم وہی بدغت هر طرف سر دغرهینده ترګول ووی ورپسېره وخت کمداره وللی چې څوک کارن شکر دی حکم ته بغیر د اذن او غوره ترګويستا انده ترګه باطلم د تسله څوک دلته نوم نه لري بعض وای چې دا حکم ابن لاس نو مروان طلاق قمقله سره انده شریف کړو اما اسطرگ پڑی ترکی سے وشتیشوان پڑی کی دیت یا قیساشتی کنشت ایمہ سلاسا و اینشیسی بیمان مالک سے پی قیل اگر ایمان مالک سے بنا موطار ایمان مالکی دلی اوٹاق والهمن قل ظایر حدیث کم داری جدا سلائی توید لیکن محادیسین حضرات و ایدہ پا خبره کی خبر دا چکور تدای او کجرته بار بار نیک آتا او چاوله څرګوي ستنه په دو وخت کې بیا تویند دا خپله نورخه هر شیوم الفاظه ګمراځي من الله په ادارې قوم قلد ابن حنبل ذکر کی چه صفان ابن حمیع با سهو الارسام لی گلی او دلر النبی رسلام صدی روایت کی صفان را لار او درست روایت کی د لی خبره ما ی خبر بار حالا کچی کم کسی لی گلی کلد ابن حنبل او داد دی صفان اخیابی رورو امورن اوپلا نینو دا چې د ګ سر د نسی ور سره وه او د خصو وه سره وه او دغابیتهطرري مري بعدرن دا بعد شو نو سبز ور سره نبیې سلام بره سره د مکو حالا مکان بد چې نبی سلام خمه ک دی د و دا شو سلام میوان چ نبی سلام اپ اوای چې اسلام کونی ذ در اول خبره د صفان می امي اسلام راوړ قال عمر اخبرني ابن صفان بهذا اجمن كلمني امي ولم قل سميته من قال يمني حليم اميه بن صفان ولم يقل سميته من كلمني حنبل وقال اذا عمر بن عبد الله بن صفان اخبره انا كلمنا بعضه دا روایت اختلاف به ذکر کولو یو کی دو استاداني بلکې استاد یو کی رغري صفاني ګنکه بلکې اميه او سيده چې اميري ګنته چنه چلو سره روایت هم درته ما دې وای نن چې ایزان مسنون تل غام ده چې کوټه کله سره او आवाज او دله شروع دې و چې السلام علیکم اجازه ته چې مونږه حاصل شو اگر چې بدایي ستایواله برشن تحقیق کړلې او قرآن مدا ملمی چې اذن با چوړیو سلام ورسته سلام مخکې ورسته لیکنام علما دو چې اصلاح اصلاح امید سنایت تدلتی که مغالا تشویده قرآن سنتنا مدام علمی جی کدری قسم السلام دی یو سلام علی سیزان دی او بیچی کارم اجتزده افیس شن سلام علی تحییده او بیچی کارم اصلاح اکیی ناغ سلام علی تودیع دی او بیچی کسی اشکال نیشی سید ری عدبه و ته ووږو ده سره دروازي ته مخامخ خلاړو نبیلی اسلام دې طرف ته یا دې طرف ته وځه مخامخ باندې ودرې کیږي چره د نظر د وجه مخامخ ته وې د پور دن نه ارته ته وې داو ته وځو سلام دغه ها دا هر حدیث چې کما خرسان دا حدیث ذکر شو دا بلطریقه ده مې کړه حدیث بعضی نسخو کې روستره دین اصول <سؤال> کې مستحسن فکر دي چې نه مې کړه حدیث زاد نو په کار کې دا دایي متکثر شې ها کم <مارتن> نو سلم الرجل سو کر سلام اچي تړي په استېزان کي اجازه طلب کوي کور نو رسول الله او اچو جوه مي لاوني شي نبيي صلو الله عليه وسلم اچوي ندي کې دا روایت ذکر کوي ابو چې د ناسوم په مجلس کې د مجالس د انصار او نو ابو موسی شريز نه هو ته ګبراهټ په حالت کې راه مورتي شي ارے ماتا عمر امر کله چې زره فاطر اعظم زرا دا د افات ما اجازه طلب کو درې زله ماتا اجازه ته نشو نه واپس شو نه به ماتا کته من کړي راتګ ماوتی ته فرغه لوم اجازه مې درې دلو وته نه دی ته نشو باندې درن پر مې ستاس زنه اهد کوم صلاح ته پر مې ځل پني رجع د امرې زمو په کې نو کې داغهغه پیدا شو چې نه بو مشاوري زموږ د ایرانه ځان حدیث ته جوړ کړو ډاغه غران خبره دا ورته توخامه په پریبانۍ ګواراوړي کنن نو خیر دي نشته منده په یاره ذکره منده ابو سعید ورته وېت ته منده پسی مگر کشر په قوم کې چلن چا ابو سعید تر پاسي دو او ټيګ یو یوګره مسلمان روایت دی یو د دا راغري دی ابو سعید امرزه هم ته لا تكون عذابا على الناس دا لازم مخلوق په رضا مچوړي دا نو تاسو وی دا خاصه باندې جوړیږي معنا او خبره دره چی دا زمانہ یعسودو کنه چې ذقیر کړو موږ دې ابو موسی شارېری ما ویو او خاص عند الحق او دا قصو سته خپل ملت کې توبه کوم چې تکلم راضی بی از تکلا مرادی بی از نراز لینا دا معلوم شاید چا حادیثوں کے لیر احتیاط پکار دے بعضی خلق اچھر ازان نے حادیثوں بیانے نسبت پیغامبر تکی ہماری زنان ہو دا تحقیق دی دا پارکلت ہانی مشغول کر مالر اتفقو الاسواق تاجران بازاروں کی جگہ تجارت کولو لیکن تسلم عشیت ولا تستاذن بچا اویا قال حدثنا زيد قال حدثنا عبد القائل قال بل اتبعنا جميعا بيننا قال انا عند ظنك رب بغض بن عید ان ابي قال عمر لابن موسى امر ويله موسى تمام ان لم اتهمك ولكن خشيت ان يتقول الناس صلى الله عليه وسلم خلق الرذائل حديث سنه جوالي بالانبيار ها وقال يعني قال کې د نن د قېتې ذکر کوي د خپل پلارو واقعي شاهد نو مبادر حضرت قبیله مشر د کور د مدینې له طرف څخه شهر نبارو نو کله سوې زمونږ ملاقات لرلو نبی رسول الله السلام زمونږ کور کې چې ځان د پاره السلام علیکم ورحمت الله نو شاهد راځو جواب ورکوي پټوان نبی رحمت مانوري نه که زه یم اخبرت لار دوی دي جات بیا مرز هم توری نه کوم ما ته بلاروي پري ده يكسرالاين السلام و د دې اند دي دي ته سلام نبي سيد القرين بار ولادت مکه دي زياد کي ونګاني سلام نبي عليه السلام عليكم ورحمت الله وبركاته ثم قال الرسول سلام الله ثم ر ج رسول الله او بیرسلام و اپسوانی ترجیز تکوینی اللہ را سکارا اپنی پیغمبر پا گیبونه پیغمبر اماڈا جو اندر اینا ورشی مدشنو بیوستو او یا خدا یادا خلاسکل او بیرسلام و اپسی او بسیش چیزا چیزا نیسا ایرالا پیغمبر اینی کن تو اسم و تسنیم سلام او ری دل او ری دو ساد ورطوینی ماتا تردی خبیم کولو کمووی د تومان السلام سره دعا چې نبی رسول الله درته واپس شو زه په اړه صادره د غسل امر وکړ امي السلام وسره به ول ورکو یو صادر چارن کې شو پزاپران اور اور امام مالک دیني تدال کوي استعمال د زاپراني جامو د ورسی جاي نوروي ممکن د قبل التحريم یا دا قلیل مقدار کې یا عزیز اثر پیو نور ختم فشتمه نه بهانه بیا درم ځنه توکو دا چادر اپورتکلنه به یې صاحب روانه لاسو نه دعا د پروي الله مجل صلاتک ور رحمتک الا آل طالبین وان بعده الله خپل مهرباني فريخه خاندان وګره قال ما صاحب رسول الله ته پلماره درې قرنه ولو صالح عمارا صلی الله علیه و صلتو نو ساختو او خراب ايش کو قد و بی قتیفه تن چور غونی او پهیوانی او استاندر نو سور صلی و صلتو نو یې سره ایکیس فلزی دی وی مله د نبی صلی الله علیه و صلتو قیص یما د نبی صلی الله علیه و صلتو شمه انکار وکړو ادبا ثم قال بما ان ترک بیا سور شی واپس داوی زواب پاس شم قال احشان عبو مروان ان محمد امد زمان امی افترین سرعال در سندت رفتہ ذکر کری قال ابو داوود <اقل> یراوی په داوځه بیان کړ الحمدلله <سؤال> ابن بوستر چې اوښنی دروازو باندې پردې ني غربت معنی دا چې کوس دې ضرورت نشته لیکن شریحین حضرات ټولوي چې نا د حکم څنګه اوښکی او سمده سمده او دې دانه چې دنه کرم دروازه کولی کی پردو چتي سیرې راتلې چې د کورسين دې سره موږ نه د دقیق باب اندل استیزان د دروازې ټکول نه استیزان پوه خو دې کې د دې خبره اهتمام پکاره دې چې دې سره ټکول ونه شي دروازې چې د ارمي ونه سپلای وتر او غلنده خلک نظرونه وباسي نه نه اړتیا په قلاله ونه چې چاته پټوري چې بارسو دروازه ټکه دا باسي خلک چې کمونه غرید چې په مکتوبو کې چې بس یو لوړلواله دروازې ته چړځو به خلک نظرونه وباسي دا سنری کول فکار. جا بیرز آنو چی دیت سلیو نبی علی سلام تا پاکر زپلار کیسو مشوری دپارد. مادر و از وقت کولا. نبی علی سلامی سوکی موتوی آنه. نبی علی سلامی آنه آنه آنه آنه آنه ستوید. وی دا خبر نبی علی سلام بدا وگنل. رینا معلوم شا. کتابو نو دیکی چی سوک استیزان کئی او اجازت غاڑی. پته پوسی د وښینو هغه باندې واضح تعارف دی د اتزان کیو مصدر چې د نور انسانو تکریب مینا ونش نو واضح تعارف وکړه د انسان پنوم مشهوري اغنم دي مشهوري اغدی وی په نت مشهوري اغدی انا او باځي وای چې د دې کی دمانه نش انا انا ذهمزه نه انا دغه وای دي د نوم دي ری یو ټریپون کې ری خبرو لري اجازه ضرورت را دي استېزان چې عام د دې کورن سټالو سره کې موبایل ټریپون سمتا لخصت بيټي مچاته ټریپون کولني دي پر کار به چې ټریپون کيو سره ری خبرې کینو مخکې اجازه ته ور دي او پر ټریپون کې ټول واضحه تاریخ کول ور او څنګه چې استیزان کې اسلام علیکم او ټریپون کې السلام علیکم قالو د انګريزانو شه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خپل واځي ها تعارف په قام طور په ټریبون کې आवाज بدري ډېر کرته په تدویصلی طرح ډېر اشنا یو بچاوه ستاسو نوم یې لیکلې ځان کړو او طورته ټریبونو کې هم تاسو کي څو خبرې مې دي مو چې الله تعالی تاسونه پیغام تمره زړه د نه یو شمه دامه وایي دا ټریبون کې د هنددی سو بخاري کې وې د اوږ د هنند کم چې سه کراوې سره یر ورته د دی به کم کس چې راو د قا په زیبانې نو دغه د پره جدید کیزنته شته هندیز کراله سرسو جل کې د رجل نه استاذی دی اسری او تربده طریق کی زندګی خدای کی شارہینا محدثین دا تفصیل <سؤال> نき دا اوخ کی تعداد سره وث نقد راغلی او قناه قدران او مم کیتا وختوش نو ګی اذان په کار دے ولې چې لته کې استقاتور عالمي بابن پی دی ایتیزان پی لاؤراتی سلاس در اوقان در پردیلی پاکی طلب در اجازت سہر دمان زنمشت تیم دے در غرمیت تیم دے مخصن دمان زنم پس تیم دے چپر اوقان تو که انسان دا پل احل آیر سرے اکثر بی حجاب ایتی نوام آشومان شو یا دکور نور متازکین شو اولاد بچی نو دپار اکو ایتیزان تا پنور اوقان تو که زورتنی شو حرج لیکن پاوقات اشتلاسه کی بدیو امتیزان کئی شبی پردگی رانش عبدالله امنی آباس وی خلق اکثر دستی چی اگا عمل نه کوي دیا یاد مانی کمچرا غلی ری سلاس و اوراتی لکم عضو اقبلی ویزی تم حکم کم چی دالا چار زمان ایجازت گواری او دستی بی تپوسا نرازی پاوقات اشتلاس خرستر عبدالعی من عباس پتر ردیل اکٹی بدل معلومی ہوئے دې مخدومیه الحمد <سؤال> لله کله اول عام نه دا د ډیډو د ډاکټر وله حجانو پرونه دا غوښتل دی ورو دې حدیثه نه باذنده مالوشه څکلا غاړ څليدي ته پوسکو د عراق والا ایاد مار ان شاء الله برډبار دې رحم ټول کړي مؤمنانو باندې پرده خو خیف تخلقوا لقورن بعبره پردیم نوی ولا حجالا مستقر خیمه هم کچابه دیوی غډې وړ نو ډیر داخل <سؤال> مشو خالدین چا به ولدو یا بیا تیمه د سړی و سره به خپل اهل سره مناسب نوح نو لا د اټیزانو په اوقاتو د پردی الله پاک پردی را واسي خیر را واسي دیوونه نه زنينم چې سو پردی د دینه په ثامل کوي هغه جوار ته بنی ما نه معلوم شوږي ز په دیواني مخ کوم کوم وسوي چې د خلک امن ده ممکن او د ری باحت پر یم مخ راغه ده نه دی ورسې پدری شوی کیږي کلر کلر خ د دې ځای لپاره موږ نه رسوله چې رسول الله ﷺ وویل خلک امن ده السلام د نه اقوا د سلام په حواله ابواب مستنبد مناقض کړي هر قوم مذب کی کی کی او هر مذهب کې د ملاقات په ټیم کې ست طریقې د اسلام نامه کې پاره بو کې دای ست طریقې وي ان ای سبا فنی مسا خبرې دغواچي څنګه انګريزان ګډ مارې مستفسری می سیکي اسلام څنګه طریقې د ملاقات په ټیم کې مسلمانان دو په دننده بهتري نه طریقې سترا ملاقاتمو شو په شت تاریخي سره موش موش او ظاهيري مانوي ترتي سره دیوبس تعلق په سيوا شي واش باقي باب نه بابو ابراهيم السلام ده سلام خورول شداام شي او دې کې څوک کنجو سينه کوي نبي عليه السلام فرمایله ولدي نفس بيدې زماري په غزا په پخمه چې د ماسانګا پلاس کړي تاسو جنت ته نشي دا سره ایمان ام نه راول دا صغرا او تاسو نشي مومنان کې د تر سوچ تجربه محبت نه شروع کړي د کبراشه خلنه تجربه واسي چې تاسو جنت کې نشي داسې تاسو پر تجربه بل سره محبت نهي شروع کړي او د محبت پر سره دي افلا ادلکم علی امرین اذا فعلتموه فحابتم افش السلام بینكم سلام پس کل درمیان کې خور کوي خاورواله <سؤال> بری سلام اچاورس حدیث کی رضی اللہ عنہ عرب تو محمد تاریخ 5 جته پیج نه کنے پیج خدا افشاء پر شرعی اصول سری شرعی اصول سلام غیر شرعی اصول سره چنانچہ ماستر کتاب تو حرکت کی تصویر شمحد تین او په قاو دیشل مقامات ذکر کړل اه مقامات کی سلام 45 ساهادیس گندار چراغ اصلاحی برمان در اینسان اگر سلام اچول <سؤال> نشت و اگر سماتیناسی انسان اچول نشت دکوت سماته ده و لکیو دسماته ده اینسان دسته چه ارام کنی و ترالی سلام اچه درپاسینا او تتخیری کنیم این خبه اگر سماته سلام خود در محبت ذرین دا په پخپل اصول وانی کنید چه اگر سلام اچه پیجینو کنید او ګورګي او ګورګي دا باندې هغه ورولني انوردي ادب هغه چې کوم تاسو به حدیث کوي چې کشر و مشر السلام کوي ولاه بنات السلام کوي رات دن کې وکي رسول کوت السلام کوي دې طریقے ها او دې قال حديثنا قول انه ثانيه بار دین معلوم شو جو برکات او پرسو کوئی نو دیرس نې کیا چی السلام علیکم نو دولت نې کیا چی لیکن اور پتیره وه چې څومغفرت او مغفرت او به کې چی 40 او هکزه تل پر فضائل دین معلوم طالبان زورم سی کوه کولي شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکات او مغفرته حضرت السلام علیکم ورحمت الله وبرکات او مغفرته وفضله لګین نور احادیث باندې روایت نظر واچي دا څه نشته او دا حدیث څنګه نظر زویب ته پرې کې دورا وایي یو ابو مرحوم به ابو سهل بن معاذ دا دوانه کومله حتجبه دا سره څنګه کې کتابونو کې نور روایت د عبد الله بن عباس چې رسول الله سلام هغه تا چوله پرځور کیږي دا نظر ختم شو او دایم کل <سؤال> نبی ناشو نغدپوز کو سوق دیدار پلانکستا ملګره تر زری راځي مغور ته انتهاء السلام او برکاته هو شو د امام زهره نبی السلام اخوان دې ته دیو جن او برکاتونه اخوان دې ثابت دې نو برکاته اول الناس ده لا يغدى خلقنا فرحمت ده لها ومغفرت ده لها من بدعهم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام شک جنہ تن تکبرم خطا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ چول پھکار خغدا ونی و تغدا کانی و منه ہزہ کتا مرت یعط السلام کله اورس سبہ میرے شو سلام وک فقیسوق دتاسوین د بخاری کې خرج نه میرے سلام ازواج متہرات نه پریشان شه نو اریس ردا تعلق ساتل دلب ته سلام د غلیواچو بار بار او ماشومان منتدان علیہ السلام اخلاقو منغو تزم خو یعنی په کار خالص دنه جمعشمان سلام کریم پیغمبر کریم صلی الله علیه و ابتدای بی سلام وکړه اچھا هل النبي عليه السلام جنانته السلام كذلك وہی چې وہی چې نبی عليه السلام محفوظ یا هذا دعوه سوت النبي عليه السلام لمات نور خلق لپاره د دې قلب کار په دې کې یاره دې تنيره او نبی عليه السلام چې هغه محفوظ الحمد لله جنانه صوفي پاک دې دې يرنه یک بډای غانش نو کاوت سلام الله صحاره جنش دا خبر معلوم چې هر کله پردوزنانو ته سلام اچوونکي 54 ته نو که چېب تا یو سری پردوزنانو ته سلام واچولو نو چې په هو سلام هوږي دا سلام اچول <سؤال> د سنتي جواب ورکول واجب دي چې کله سلام لې چول جواب هم په احل زماغ کا چې مسلمانانو سره مسلمانان سر معاحدہ کی نا اغوبان اسلام قول سوکم دے نا حدیث کرالا چنبیل اسلام وی اتدا ورطا په سلام مکوی وچی کلو سمیلاوشی کولار کی نا اغم افتاد کی غتنگی لاری تکی دے پا کولاولار نزیس پر تربان دے ناوی او قواتی مسلمانان معلوم شدہ خبر ہے چی اغوبان اسلام قول ننی پکا ہاں کاو سلام ہو کی نو جواب کی تہ صرف وعلیکم السلام علیکم کوالک ورستو یتن مختلف دوان سی وعلیکم السلام باور تم کلام حاضرین انس رتشی او سادات حاجت لکه سن محدثین لکلی نو بعد حاجت کو السلام علی من اقبال ہداوی او کجب دغپوی پریوانی چر دغه مات اسم سلام حضرت استہ mister نمیاء سلام کولو کی چرفت سلام علیکم و احمق مراعلی نümد سام ملک تموتیون میسند تو مجدیج سلام علیکم و احمق لی روایت کی احضرت گناوری بخار سلام علیکم بغیرت این احضرت روایت ام mixesان نور mí خمgi نور و اکر روایت کی رویت احضرت تویا جا جا ڑا ہیں جا جا وبعد وېچینه وعليكم ورحمت الله وبركاته دغه چې فرمړکه خدوانا مشرک اېدا چې دا ووه د پاره د اعتثرمه کې دا ووه د پاره د شیناب نو دوانو وینځيږي روایتونه کوم دوانه د دینه دینه ورته الله کې وعليكم اېدې و نوې په کار د مکه سره مناسبت سره وعليكم و د دې پره شکر وعليكم بر رحمت الله وان المجلس من من قال و السلامي ذا سلام التوديع الرسول عليه السلام الحديث کمدار ال ذکر یو کثر رضا د پیامک صلی الله علیه و سلم دیوال چې دا توदेशीर نه نه سلام تسلیمای اولى به احق دی احق نه اخر د رستنې نه چې نه غشتو دا بل نه بلکې دوه په درجه کې او شان دي تر چې هغه هم دام کول او دایو جنتیو ته کی تیری جی داکم سلام آخر کم سلام خا کرائیے دلي چينسان اول کي عليه السلام و جنان چيتا صاحب ابي ارالم نبي عليه السلام و يا عليك السلام يا رسول الله و يا عليك السلام سلام من جاهلي زمانه کي باغو مرته سلام د چوکول ذکر ميري سلام منه او اوس تشبيرات ل دويم کبره دره عليكم داخت جواب دا پارنجتا علی که اسلام اوی نا جواب کیون بیاسنوی ریکیو السلام علی که بیوی ریکیو دره مخبری چی اکثر نزید پارند بدعائی نجتا پاول که اسلام علی که اسلام علی که چیتا وی نا اگر مخاطو دی پورا پریشانه استراب کیوا چیلی دیستمات خیره کردی اول سرمان اومدرس خدرش خبری احساس نیستی حنادر چا خبری اولی اولیٰ سلام علیه شخصیت در خبری حساس اگو تانی کی منذک نبی رسیتا تحییت الموت آئی باو ماجا پی رد الواحد عن الجماع دی کله یو کس سلام واچي غنو په ثان باندې او په دي غنو کتانو کې یو کس یا دوه کس جواب ورکوند نو رزي ما بارې معلوم شورا خبره دا جواز اسلام چې باځي علما او پردوی سګور تو من وي مندال کی پایې علل کی پایې علل عین نه بار چي اگر چې به تر अर्थ له والے السلام این روایت کم نیوزیو عن الجماعت <سؤال> ایزا مرو ایو سلیم <سؤال> احدهم سلاما چولو کم چیووگی او جایز کیجی دکینا سنکا یا رد آنچیو پکی واپس کی جواب نیوزی مات جوانو اغفار شعر